5. A műkincs kereskedő. Kairó napjainkban Hazatérve Ibrahim Szadin azonnal bezárkózott irodájába, amely tulajdonképpen egy kisebb fajta laboratórium volt, és alaposan szemügyre vette a vásárolt holmikat. A Hettita eredetű tárgyakkal hamar végzett. Annál nagyobb figyelmet szentelt a türkizből készült Skarabeusznak. Először is óvatosan megtisztította a rátapadt évezredes szennyeződésektől, majd megpróbálta a nyakék alapjára szerelt fémlemezt kiegyengetni. Ez azonban nem sikerült teljesen, ezért úgy döntött, hogy eltávolítja. Szerencséje volt. A lemezt viszonylag könnyen oldható kötéssel rögzítették magához az eredetileg megfelelő lánccal vagy szíjjal nyakba akasztható türkiz testhez. Akkor vette csak észre, hogy az utólag felszerelt lemez nem is egy, hanem két labból áll, egy réz és egy aranylemezből. Először magát a skarabeust vizsgálta meg. A kisebb kövekkel díszített aranylábakkal és csápokkal ellátott bogár felső részén hieroglif írás volt látható. Szadin nem csak kereskedő volt, hanem műértő is. Cambridge-ben tanult egyiptológiát, és odahaza cairo doktorátust is szerzett. Noha már régen nem foglalkozott hieroglifák megfejtésével, rövid idő alatt sikerült megállapítania, hogy a Scarabeus ó tulajdonát képezte, amit egyébként a bogár testének alsó részén látható névjegy, az úgynevezett Kartus is bizonyított. Ez a bogár felbecsülhetetlen értékű állapította meg magában. Lássuk, mi van a lemezeken. Először az aranylemezt vette szemügyre, és az előbbiek után már könnyűszerrel sikerült elolvasni a Tutelhamon fáraó feleségéhez intézett szerelmes sorait. Nos, ettől ez a nyakék még értékesebb, hiszen már a történetét is ismerjük, mormolta magában boldogan. Már éppen fel akarta emelni a telefont, hogy néhány nagy tekintélyű külföldi régész ismerősével megbeszélje az esetet, de eszébe jutott a rézlemez. Ne kapkodjuk el a dolgot, legyünk alaposak, ahogy kell, korholta magát és nekilátott a harmadik lemez tanulmányozásának, bár nem várt ettől sok újat. Annál nagyobb volt a meglepetése, ahogy a rézlemezen levő szöveget tanulmányozni kezdte. Az ugyancsak hieroglif jelekkel írt szöveg nehezen volt érthető, mintha mintegy kódolva lett volna. Ahogy azonban egyre nagyobb részét sikerült megfejtenie, egyre izgatottabb lett. Már több mint két órája foglalkozott a felirattal, amire belátta, hogy azt csak részben tudja megfejteni, és a teljes megértéséhez még további tanulmányokat kell végeznie ugyanakkor azonban örömmel állapította meg, hogy sikerült a szöveg lényegét megértenie. Újra felvette a telefont, és rövidesen hosszas beszélgetésbe mélyett az ismert külföldi régészek egyikével, Zaharov professzorral. Szóval az önértékes véleményét is figyelembe véve, fejezte be a beszélgetést, Annyit már eddig is sikerült megállapítanunk, hogy a nyakik a híres piramis építő Sznofru Fáraó részére készült, és lehetséges, hogy Tutehamon Fáraó tulajdonában is volt. Elhallgatott, meghallgatva beszélgető társa mondani valóját, majd folytatta. Igen, ahogy mondja. De az a legérdekesebb, hogy közben a neves építész Szenenmuth birtokába is került, aki, ha jól értettem, saját, eddig ismeretlen sírjának valódi helyét megjelölő felirattal látta el. Ez azért is érdekes, mert Szenenmuth építész két másik sírhelyet is építetett magának, tehát ez a felfedezés megváltoztatja eddig ismereteinket erről, Annál inkább, mert valószínű, hogy ez a harmadik sírhely eddig feltáratlan és érintetlen. Megint elhallgatott, hogy a másik mondani valóját meghallgassa, majd így fejezte be a beszélgetést. Persze, miután még nem sikerült a szöveg pontos megfejtése, egyelőre nem tudjuk, hol van a sírhelye, de ez csak időkérdése, és egyetértek önnel abban, hogy már most el kell kezdeni szponzort keresni. Ibrahim Szadin még két szakértővel lefolytatta ezt a beszélgetést, nem csak azért, hogy az ő véleményüket is meghallgassa, hanem hogy bebiztosítsa elsőbségét azáltal, hogy felfedezését már többekkel közölte. A műkincskereskedő ezután két ismert műkincsgyűjtő milliárdos titkárságát hívta fel, az orosz Csernysevét és az amerikai Bernardiét. A titkárokkal csak annyit közölt, hogy talált egy óbirodalomból származó nyakéket, annak segítségével felfedezte egy érintetlen sír helyét, és a közeljövőben készül azt feltárni. Ezután abbahagyta a nyakékkel való foglalkozást és várt. Két napig nem történt semmi. Szadin ugyanúgy folytatta a régiségekkel való kereskedést, mint eddig. Harmadnap, kora reggel megszólalt a telefon a kereskedésben, amely együtt a Szadin lakásának egy részét is képezte. Ibrahim Szadin? kérdezte köszönés helyett egy férfi hang arabul, amikor beleszóltak a kagylóba. Én vagyok, válaszolta Szadin. Kivel beszélek és mit óhajt? Megbízom, szeretne önnel találkozni. – mondta az ismeretlen, nem válaszolva a kérdés első részére. – Rendben van, hol és mikor? – egyezett bele a kereskedő. – Egy óra múlva, a halotti bárka közelében, a nagy piramis mögött. – És ne felejts el magával hozni azt a bizonyos nyakéket! – mondta az ismeretlen, és letette a kagylót. A műkincs kereskedő végig gondolta a lehetőségeket – a találkozás körülményei egy kissé különösek voltak, sőt, gyanúsnak mondhatók. Ugyanakkor tudta, a műkincs üzletek nem szoktak a nagy nyilvánosság előtt folyni, mivel az egyes műtárgyakra beszolgáltatási kötelezettség van. Elhatározta tehát, hogy elmegy a találkára, de minden esetre megtette a szükségesnek vélt óvintézkedéseket. Magához vette a revolverét, a szkarabeusz pedig becsomagolt egy darab papírosba, és betette egy műanyag zacskóba. Beült az autójába, és a piramisok melletti parkolóig hajtott. Ott leállította, és megváltva a jegyét, bement a bejáraton. Kicsit korábban ment, és körüljárta a találkozás színhelyét. A terület elhagyott volt, elég korán volt, és a látogatók csak most kezdtek szállingózni. Körülnézett és meglátott egy tizennégy év körüli arab fiút, aki arra várt, hogy a turistáktól kisebb szolgálatok fejében néhány fontot kapjon. Magához intette. – Mi a neved, fiam? – kérdezte tőle. – Ibrahim, uram! – válaszolta az. – Nekem is! – nevette el magát a kereskedő. – Akarsz keresni 40 fontot, Ibrahim? – a fiúnak kerekre nyílt a szeme. – Hát hogy ne akarnék, uram? – mondta izgatottan. – Na, akkor itt ez a műanyag zacskó – nyomta a fiú kezébe Szadin. – Maradj itt, és várj, amíg intek, akkor hozd oda hozzám. – Tessék, itt van húsz font. A másik húszat akkor kapod, ha oda hozzám. Szadin elindult a hely irányába, vissza-vissza nézve. A fiú ott állt a falnak támaszkodva, el sem mozdult, nem akarta kockáztatni a húsz fontját. A környéken nem volt senki más. Ahogy tovább ment, egy masztaba mögül egy magas arab férfi lépett elő. Európai ruhában volt. A másik oldalról két újabb arab tűnt föl, hosszú földigérő érő ruhába öltözve. Lassan közeledtek. A magas férfi elindult szadin felé. – Maga Ibrahim Szadin? – kérdezte. Szadin bólintott. – Nem magát vártam, hanem a gazdáját – mondta bosszusan. – De én jöttem. – Adja ide azt a nyakéket – mondta parancsoló hangon. – Majd átadom neki. – Csak az ő kezébe adom. – Különben sincs nálam – mondta a kereskedő. – Most pedig takarodjanak – mondta, és előhúzta zsebéből a revolvert. Ráfogta a hóri horgas férfire, de nem vette észre, hogy a másik két arab egyike mellé lopakodott. Mögéje lépett, ruhájából hosszú kést húzott elő, és egy hirtelen mozdulattal oldalról átvágta a kereskedő nyakát. Szadina földre zuhant. A három arab fölé hajolt és kikutatta a zsebeit, de hiába. Nem találták meg, amit kerestek. A kis Ibrahim rémülten figyelte, mi történik. Nem tudta, mit csináljon. Aztán gondolt egyet, odafutott egy néhány lépésre lévő vízcsaphoz, kivette a skarabeuszt a műanyag zacskóból, és lehajolva a vízcsap melletti sárba gyömöszölte az ékszert, és a papírt is odadobta. Azután felállt, de ezzel magára vonta a három férfi figyelmét. Az egyik elindult feléje, egy pillanatra dermedten állt, kikapta a nyakéket a sárból a papírral együtt, majd hirtelen vadfutásnak erett a halotti bárka bejáratánál ácsorgó turisták csoportja felé.